عليه وصحبه اجمعين Hadirin hadirat rahimati Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah syukur kehadiratnya dalam kesempatan pada pagi ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama Alhamdulillah kita telah melalui dua pasal Awaluhu rahmah wa wasatuhu maghfirah wa akhiruhu itqom minan nar bermula dengan rahmat memperoleh keampunan dan pembebasan daripada api neraka. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. saya diminta untuk menghuraikan kelebihan-kelebihan uh, sepuluh -kelebihan malam terakhir ni. yang bermula semalam lah, 10 nya. Jadi saya dah terlewatlah. Patutnya di sebelum ni jadi menjadi, menjadi kerugian lah. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan perempuan yang rahmat Allah SWT. Tuan-tuan dah tahu sebenarnya. Kalau yang tuan-tuan tahu, perempuan tahu. Tak perlulah panggil cermat. Maknanya tuan-tuan jemput saya ni nak suhorai benda yang tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan yang merahmati Allah SWT. Kalau kita melihat... Ini ya, sepuluh malam terakhir. Ada orang mengistilahkan memburu... Sepuluh malam terakhir. Ataupun istilah yang lebih tepat ialah kejayaan. Kalau kita memburu, orang memburu... Maknanya bersungguh-sungguhlah. Nak mendapat si kancil... Di dalam hutan... Kalau si kancil, sekarang ni dah tak ada generasi kancil. Dekat raya ni pun, ramai orang memburu kancil juga. Memburu kelisah, memburu kenderaan. Nak memastikan balik kampung dengan kenderaan baru. Itu yang baru nak belilah kan. Tentang orang perempuan yang rahmati Allah SWT. Kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT amat banyak. Ia diungkapkan dalam surah Al-Qadar itu, Khairun Min Al-Fishah. Yang disebut lebih baik daripada seribu bulan. Kuis Ikim, apabila disebut seribu malam, betul ke salah? Jadi seribu malam salah. Lah. Sebab lebih baik daripada seribu bulan. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah SWT, apabila kelebihan yang begitu rupa, yang disediakan oleh Allah SWT, keuntungan yang diberikan oleh Allah SWT, yang diisytiharkan, dividen. Kalaulah ada company, koperasi yang mengisytiharkan dividen pada tahun itu dengan jumlah gandaan yang sedemikian rupa saya rasa bank kerap koperasi lain orang akan berebut-rebut untuk memperolehi keuntungan yang sedemikian rupa. Ya sekarang ni bank-bank banyak telefon menawarkan. Ya saya kata free ke? Dia kata mana boleh free? Taklah, bersungguh sangat dia kata. Dia menawarkan kemudahan kredit. Kadang-kadang dalam bentuk cek, sampai cek kalau kita cash. Duit dapatlah kan? Hmm? Tapi, kena bayarlah bulan-bulan sama uh, faedah ataupun keuntungan. Dia buat kerja ni bank, bukan bank Islam lah. Tentang-tentang mempunyai rahmat Allah SWT. Bagaimana kita mengira keuntungan dividen yang ataupun kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu dalam satu company yang saya boleh sebut company ini ialah company fi dunya hasanah wa akhirati hasanah sendiri yang berhad satu company Allah subhanahu wa ta'ala hidup di dunia baik, akhirat baik. Bukan hidup dunia baik dan akhirat tak baik ataupun tak baik di dunia. Nak mengharapkan kebaikan di akhirat, memang tak nampak. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita nak merealisasi apabila disebut kelebihan. Apakah kelebihan sekadar on paper ataupun atas catatan sahaja? Sebab 10 malam terakhir ini ataupun 10 hari terakhir ini dia ada satu pertembungan dalam kehidupan budaya kita. Ya budaya mencari bekalan untuk hari raya. Baju raya, kuih raya. Jadi semua hari raya. Ilan sini tak ada hari raya. Ia promosi hari raya. Ia melihat hari raya itu sebagai kemuncak. Memang betul kalau dalam Islam yang disebut oleh Allah SWT. Dengan Eidil Fitri. Fitrah. Eid kembali. Ada Ya'udu. Kembali kepada fitrah. Fitratullahil lati pataranna sa'alaiha la tabdil li khalqillah. Dalika dinul qayyim. Fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang digazetkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kehidupan, manusia mengikuti Islam yang mana ajaran Islam tidak ada kebengkokan, tidak ada simpang siur yang boleh menyesatkan. Kembali kepada fitrah, maknanya kebersihan ataupun uh, keampunan yang diperolehi dan sudah tentu yang disebut dalam hadis yang saya bacakan tadi, ialah pembebasan daripada api neraka. Dan itu sebenarnya yang disebut dalam hadis Rasulullah sebagai doa. Allahumma inna nas'aluka radha wal jannah wa na'udzubika min sakhti ka wal nar. Allahumma innaka 'afwun karimun tuhibbul 'afwa 'anna wa 'an walidina wa an jamil muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Tadaramun puan ni rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ia doa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang direwayatkan oleh Aisyah supaya selalu mengungkapkan mengharapkan syurga Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan dijauhkan daripada neraka dan bukan sekadar diri dia tetapi mengharapkan keampunan untuk seluruhnya diri dia, kedua ibu bapa, kaum muslimin muslimat seluruhnya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Eh bagaimana kita nak kembali? kepada fitrah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala walitukmilul iddatati walitukabbirullaha ala ma hadakum walallakum tashkurun sempurnakanlah iddah ataupun jangka masa puasa yang telah ditetapkan walitukabbiran membesarkan Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk yang Allah SWT berikan petunjuk kepada kamu dan moga-moga kamu bersyukur kepada Allah SWT maknanya kemuncak kita memperoleh kejayaan kita buat doa kesyukuran anak berjaya dan sebagainya syukur Syukur di -kan dengan berjaya. Tentang-tentang perempuan ini Allah subhanahu wa ta'ala. Kejayaan dengan gandaan sedemikian rupa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mudah untuk kita perolehi. Walaupun dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaihah! Keadilan amanu, kububalikum usiam, kama kububalikum dari yang sebelum kamu, lalakum bertakwal. Wahai orang-orang yang beriman, diperdutkan puasa kepada kamu, sebagaimana diperdutkan kepada umat yang terdahulu. Moga-moga kamu bertakwa kepada Allah subhanahuwataala. Memang ketakwaan itu tiket yang dikeluarkan oleh Allah subhanahuwataala. Walaupun ada orang membuka restoran menamakan nama taqwa. Tetapi dia tak boleh nak digunakan sebagai tiket bertakwa kepada Allah Subhanahu SWT. Apatah lagi kalau masakan-masakan itu tidak islamik. Nama taqwa. Eh, kita boleh membuat perbandingan. Kalau stadium Bukit Jalil menguruskan perlawanan bola. Masing-masing nak memperoleh peluang, menghadiri, menyaksikan perlawanan itu, pertandingan itu. Sudah tentu yang boleh masuk ke stadium itu ialah yang membeli tiket yang dikeluarkan oleh Stadium Bukit Jalil. Tidak mungkin orang Kelantan nak membeli tiket, dia beli tiket daripada stadium yang dikeluarkan oleh Stadium Sultan Muhammad. Kota Baru. Dia tak valid. Walaupun nama stadium sama. Stadium Bukit Jalil. Stadium juga. Tuan-tuan dan mumpuan ini dirahmati Allah SWT. Allah SWT menjanjikan sedemikian rupa. Sebab saya nak sebab dari segi orang kata bicara benda perkara yang satu kelebihan. Memang kita dah tahu yang lebih baik itu. Tetapi bagaimana mekanisme gerak kerja agenda kehidupan kita. Nak memastikan bahawa setiap langkah yang kita buat itu. Mesti berasaskan ilmu dan ketepatannya. Sebagaimana yang dikenalkan oleh Allah SWT. Sebab ramai di bulan Ramadan ini. Kita lihat orang berpuasa. Boleh berpuasa lah. Dia malu untuk dia makan. Walaupun di sana-sini ada orang yang tak malu. Kata orang kalau dia tak malu tu tak ada kemaluan. Itu pun satu istilah yang tak apa-apa tak tepat dalam konteks kita. Ini boleh berpuasa. Tetapi apakah dia sembahyang? Apakah dia menutup aura? Dalam dia berpuasa, dalam dia menyediakan jualan berpuasa. Ataupun dalam menyediakan jualan untuk jualan dengan pakaian yang ketat, seksi dan sebagainya. Dia masih menjual, orang ramai pergi. Jadi dalam konteks kita nak mengharapkan salah satu dalam konteks gerak kerja kita sejauh mana kita nak maintain, nak pastikan dari segi badan kita yang terkandung dalamnya roh. Satu yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia wisal dari segi puasanya dengan baginda menyebut makanannya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi bagi sahabat dia tidak benarkan untuk mengikuti jejak langkah itu apa yang berlaku di kalangan sahabat maknanya mengurangkan supaya dapat menumpukan perhatian di dalam dalam 10 malam terakhir ini. Ya, kalau kereta berat. Kita nampak kereta kalau kereta isi barang berat, bonet dia turun ke belakang tu, tayar dia nak tenggelam. Maknanya memang beratlah. Nak suruh kenderaan tu pecut laju, tak boleh. Kan? Jadi apabila dia tidak berupaya maka dia tidak boleh diuruskan dengan sebaik mungkin untuk sampai kepada destinasi dalam ruang jangka masa yang terbaik. Jadi begitu dalam konteks kehidupan kita ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kena ikat kain kemas-kemas maknanya bukan masa untuk berseronokkan suami isteri. Dengan makanan yang sedikit. Semuanya ini kita lihat package. Yang akan merangsang untuk kita tumpukan masa lebih. Duduk dalam surau, berintikaf. Dalam masjid. Walaupun ada khilaf, orang kata surau tak ada. Memanglah surau tak disebut dalam hadis Nabi SAW. Surau ni istilah apa? Bukan istilah harap. Jadi apabila disebut surau... Orang kata tak boleh surau. Ia ya, masjid. Ia ya, masjid ni bahasa Arab, surau bahasa Melayu ke bahasa Jawa. Ia ya, adab surau pun samalah adab masjid. Tak apalah ia ya nak menganpertahankan bahawa masjid sahaja. Ya, tak apa, pergi masjid lah. Tapi, saya boleh menerima surau pun sebahagian. Cuma terpulang kepada kita lah nak cari tempat yang kondisif. Untuk kita berintikaf di rumah Allah SWT. Jadi, beriktikaf satu. Mengisi. Ha, kalau masjid UAE kalau malam-malam pulau terakhir ini, memang kalau tuan-tuan ada kesempatan pergi, ha, jaga pun tak akan sekatlah. Masuk, kata nak pergi masjid, tikah masjid. Kalau di, dikatakan, diskat ha. berkelimpangan ha, Orang tidur. Ha, kawasan perempuan pun penuh lelaki. Ya, tidur beriktikaf. Memudahkan, mengantuk memang tak dapat elak kan, tapi maknanya menyediakan ruang. Jadi kalau kita menumpukan kepada makan, maka dia akan memberatkan badan. Maka kita akan kepayahan dalam menumpukan perhatian kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Walaupun etika simple, tetapi gandaan begitu rupa dan kita tak tahu malam ke berapa sudah tentu apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 malam terakhir nampak daripada gaya gerak kerja baginda memang itulah indikator yang merujuk kepada malam-malam yang diberikan ganjaran begitu rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengurus ini dalam konteks yang halal dan tayyibah. Supaya dikurangkan. Pengambilannya supaya tidak berat, supaya tidak syarat Tetapi persoalannya. Kalau makanan itu diambil dari sumber yang syubah. Kita tidak dapat membayangkan kalau orang yang menjual itu tidak menjaga aurah. Bagaimana dia menyediakan makanan. Dan kita yang membeli, maknanya umat Islam yang sebagai pembeli, apakah memberikan perhatian? Yang kita puasa satu hari, akhir puasa maknanya waktu berbuka, kita mengambil sumber. Kita tak berapa yakin bagaimana kita merasai puasa kita. Kita yang menjaga begitu rupa, tiba-tiba kita mengambil sumber yang tak Jelas, kita dapat membayangkan kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahuwataala, kalau kita orang yang begitu prihatin tentang kebersihan dalam menyediakan makanan, bagaimana kita menyediakannya? Banding dengan orang yang tidak prihatin, kalau dia tidak jaga aurah dia, dia tidak takut kepada Allah Subhanahuwataala, yang dia nak raih daripada orang ramai ialah keuntungan, bukan kerajaan Allah Subhanahuwataala. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah SWT, apabila kita mengambil cara yang sedemikian, maka ia akan beri kesan. Kita tak terasa apa-apa. Kita kata puasa tahun lepas begitu, tahun ini begitu, dulu, kini dan selamanya begitu. Apa makna? Kalau itu yang ada pada kita. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah SWT, saya amat jarang ke pasar Ramadhan dan tahun lepas memang tak pernah, tahun sebelum tu pun tak pernah, tahun ini sekali. Tetapi saya letak set dalam minda saya dalam hati saya kerana keperluan saya keluar ke menuju bazar Ramadhan di kawasan uh, Melewa itu di tepi sungai itu ada bazar. Saya akan mencari satu makanan yang disediakan yang dijualkan oleh orang yang gaya penampilannya mengikut Islam. Dan kalau saya tidak berjumpa dengan makanan yang disediakan, yang dijual oleh orang yang berkaitan, yang punya ciri-ciri yang berkaitan. Saya sudah bersedia balik tangan kosong. Biarlah balik makan kurma. Sebab kita tidak rela. Dinodai. Oleh unsur-unsur yang sedemikian rupa. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Soal itu kita lihat. Apabila kita melihat soal kejayaan, memburu kejayaan. Memburu malam-malam terakhir ini. Dia bermula dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun masih sempat untuk kita mengohon keampunan Allah subhanahu Memang kita dalam hadis yang saya bacakan tadi memang diajak... Diajar kepada kita untuk banyak memohon keampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Kadang-kadang kita, tuan-tuan, payah, suskar untuk memohon keampunan. Untuk mengaju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tuan-tuan berkesempatan, ni pun pertemuan juga. Cuma mengambil kesempatan, Malam kiamulai sama ada di rumah yang tak boleh ke masjid itu. Jangan gunakan kesempatan kata tak boleh berpuasa, tak boleh sembahyang. Kita pun relax. Buka channel Astro. Nah. Tapi boleh buka channel. Kalau waktu malam itu, saya pun tak jarang kebetulan balik waktu malam. Nampaklah apa, siaran daripada Mekah kan. Tuan-tuan yang dah pergi ke Mekah tu lebih maklumlah. Dari segi... Doa yang diungkapkan itu bagi tuan-tuan dan bapa-bapa yang memahami doa itu simpang siur dari segi pernyataan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tak terfikir. Kalau kita paham lah, kalau kita tak faham memang kita tak tak boleh nak fikir kan? sebab benda yang kita tak faham. Benda yang kita boleh fikir ni benda yang kita faham ya. Kita beli makanan Disediakan oleh orang yang tak elok Kita tak pernah fikir Memang kita tak boleh fikirlah Saya juga bersempatan ke masjid negara Banyak tahun ni saya ke masjid negara Sebab bacaannya agak jelas Dengan ya doa pun panjanglah Style Mekah lah. UAE pun doa begitu Apa yang saya nak sebut Doa, ungkapan doa itu tak apalah. Kita ukapkan dalam bahasa yang kita faham. Bahasa Malaysia. Banyak sebab kita ini bermula dengan kelemahan yang ada pada kita. Apabila kita berhadapan dengan suasana nak memohon kepada Allah SWT. Kita merasai kelemahan yang ada pada kita. Bermakna segala aspek petunjuk kesempurnaan, keampunan. Hidayah daripada Allah SWT, kita nyatakan kepada Allah wa Ya Kadang-kadang kita menitis air mata apabila mendengar ungkapan-ungkapan doa yang sedemikian. Kita tukar sajalah dalam bahasa Malaysia, Ya Allah. Dengan nada yang sayu, mengaju kepada Allah SWT. Tentu-tentu, namun puan ini, rahmatin Allah SWT. Apabila menyebut soal taqwa... Moga-moga bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merujuk kepada ayat asas yang selalu kita baca dalam tahlil pun kita tak lupa ayat-ayat ini. Dalam surah Al-Baqarah. Ayat 1 hingga 5. Ia menyebut soal Al-Kitab, zalikal kitabula la raiba fihi hudallil Al-Quran, al-kitab itu petunjuk bagi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat allazina yu'minuna bil ghaib. Yang beriman dengan perkara ghaib. Ya perkara ghaib ni sebenarnya luas. Allah walaupun selepas itu ayat-ayat selepas itu menghuraikan Malaikat Ya kita tak tahu Malaikat datang mengunjungi kita Berapa kali datang mengunjungi kita Nak ambil nyawa kita Semalam Saya terima berita Dan insyaAllah pada pagi ini Saya akan ke temeluh Menziarahi saudara Aksiden Suami meninggal Anak saudara Cucu bersamanya meninggal Isteri Koma Ya di bulan Ramadhan Ya mohon ayah dan suami yang mati itu dah dikebumikan. Yang nak saya ziarah, ialah. Ia masih ke hospital. Yang kita nak sebut, peristiwa kematian dan sebagainya ni unsoccerable. Ini istilah baru. Kalau guru bahasa Inggeris ada sini, kena ambil perhatian. Unsoccerable. Yang tak boleh disangka-sangka. Memang itulah izah jah astaqiruna sa'antan walaiyastaqdimun di akhir surah al munafiqun itu dengan segala tipu daya Allah memaparkan membongkarkan tipu daya orang, orang munafik ini bukan orang munafik kota Mekah kota Madinah saja munafik seluruh dunia nah, yang memberikan gambaran yang nampak baik tetapi ajalnya tidak baik. Allah mengingatkan, ya amanu. Di akhir beberapa ayat terakhir surah Al-Munafikun. Jangan kita terpukau, jangan kita lupa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menekankan persoalan kematian yang akan menjenguk kita. Tentulah perempuan ini rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sejauh mana kita meyakini perkara gaib ini, kematian... Allah subhanahu wa ta'ala, akhirat neraka, syurga dan sebagainya. Salah seorang yang baru memeluk Islam. Dalam dua minggu lepas, kata silap, melalui corong ikim. Bukan ikin. Tuan-tuan, kena beza ikim dengan ikin. Ikim itu saluran kita. Ikin itu mawi punya. Ikin. Tuan-tuan dan -tuan perempuan ini, Allah SWT, disebut bagaimana dia membeli yang dia sebut, ayah dia lebih awal melalui Islam, dan bila dia tanya, ini program pukul 5 suku petang hari Khamis. Islam Agamaku. Yang di pengurusikan ataupun diwawancara oleh Ustaz Zamri, DJ. Saya tak buka channel lain. Naik kereta, ikim. Tak ada saluran lain. Dah set dah, buka radio, ikim dia. Apabila dia menyebut bahawa antara faktor yang dia maluk Islam, doa ayah dia. Ayah dia merupakan orang yang kaki peminum, yang peminum yang amat kuat. Tetapi dia mendapat hidayah maluk Islam, berhenti serta-merta. Minum arak. Lepas tu dia kata mungkin doa ayah dia. Tak putus-putus. Maknanya dia dah dewasa. Ayah dia meluk Islam melihawal. Apa yang saya nak sebut, apabila diminta untuk dia menguraikan tentang kehebatan kelebihan Islam yang menyeritarikan kepada dia. Yang apabila dia tertarik dan dia mengkaji melihat. Salah satu dia menyebut. sebab Islam ini memang sempurna. Dari penjuru mana pun. Kadang-kadang rumah kita nampak hebat di depan rumah, belakang rumah semak samun. Kalau taman tu cerita lain, kan? Maknanya tengok depan saja cantik, belakang tak cantik. Iyalah kalau rumah teres belakang depan dia kan. Nak kita tengok ke kanan ke kiri tak boleh. <tuh> Kecuali banglo. Uh, rumah kampung memang standard banglo. Hmm. Hebat orang lah kampung ni. Standard dia standard banglo. Yang dia sebut bagaimana dia melihat bahawa penjelasan Al-Quran yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa tentang hari akhirat, tentang syurga neraka begitu detail. Tidak ada satu agama selain daripada Islam dalam dunia ini yang menghuraikan sedemikian. rupa. Orang yang memeluk Islam, baru memeluk Islam. Yang kita, maknanya umat Islam. Sejauh mana mempunyai keyakinan yang sedemikian itu? rupa. Tuan-tuan dan perempuan ini, rahmati Allah SWT. Perasyarat utama untuk memperoleh kejayaan, ialah percaya kepada perkara yakin. Yakin kepada Allah SWT. Dan Al-Quran menyebut zalikal kitab, dia bukan menyebut satu ayat daripada Al-Kitab. Al-Kitab itu Al-Quran. Bermana keyakinan kita kepada Al-Quran itu. Ya, kita yakin. Kita tidak menafikan dalam diri kita kita terima Al-Quran. Tetapi penerimaan ya. Saya boleh membuat pembandingan. Kalau kita boleh mengambil perhatian. Semasa saya tiba dekat London pada 2, 25 tahun yang lalu. Tahun 85. Kita mana biar memiliki kebiasaan di kota London? Baru sampai semalam, tiba semalam. Hari ini sewa kenderaan, van muat 10 orang lebih. Tak tahulah masa tu lesen yang ada pada yang kita bawa Malaysia itu memang disah diterima. Kita pakai bulldozer. dia. Kan? Nak jalan, nak berjalan, nak memandu. Kita beli peta, map, satu buku. Tengok, mengkaji mana laluannya dan sebagainya. Walaupun kita telah mengkaji, tetapi kadang-kadang kita menghadapi... Kesulitan dalam di Raung Embau tu ada empat jalan keluar. Kadang-kadang sampai lima kali tawaf Raung Embau tu, ya lepas lagi sesat. Apa yang saya nak sebut pengalaman itu kita kaitkan dengan Al Quran. Kita mengkaji peta supaya kita tidak sesat dan alhamdulillah tak sesat sampai ke Ken. Lepas itu pergi ke Cambridge, naik balik ke Utara. Bagaimana kita menguraikan, memahami persoalan ini, ya soal kita membuat kanak-kanak di sekolah peta minda, kan betul kali. Bagaimana kita memastikan minda kita, mengurus segala ilmu yang dipelajari itu dengan cara yang baik. Dengan menjadikan dalam bentuk peta. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita memerhatikan Dan soal perhatikan ini sebenarnya bukan tertumpu kepada perkara-perkara besar. Walaupun disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna pih khalqis samawati wal ardu waqtila fil laili wa nari la ayatil al albab. Alladheena yażkuruna Allaha qiyaman wa wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadha baathila subhanaka faqina Surah Ali Imran ayat 190 Sehingga akhirnya kita lihat di langit dan bumi merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang ada ulul albab hati nurani. Siapa mereka itu? Kata Allah Subhanahu Wa Taala mereka itulah golongan yang sentiasa peka, sensitif dengan kedudukan diri mereka. Tak kira semasa berdiri, semasa duduk, semasa bareng, semuanya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membuat kesimpulan. Ya Allah, engkau tidak menjadikan semuanya ini sia-sia. Wabila faqa. Wapi ampusikum apalatu bersirun. Di setiap ufuk yang kamu lihat. Dan dalam diri kamu. Apakah kamu tidak melihat? Apalatu bersirun. Tuan-tuan dan -tuan mempunyai -tuan, dirahmati Allah SWT. Apabila kita memerhatikan. Ya, saya ingin mengajak apa yang saya sebut tadi. Mengajak, memerhatikan yang terdekatlah. Di bulan puasa, bulan Ramadan ini, disebut dalam hadis, syaitan dirantai. Tapi kita nampak syaitan dalam bentuk manusia berkeliaran. Ya, pernah saya ungkapkan kalau tak silap di sini satu ketika dahulu. Ya, syaitan, tuan-tuan boleh rujuk surah surah Ibrahim. Pertarungan tuduh menuduh di akhirat nanti. Orang beriman tuduh syaitan mempengaruhi dia, memaksa dia. Syaitan kata, "Saya saya tak tak paksa kamu ikut. Saya sebagai yang mengempen, yang memberikan pandangan kepada kamu. Sekadar berkempen sajalah. Undi saya. Contoh, tak ada hubungan kait dengan hidup dan mati, kan?" Kempen, ikut cara ni, ikut jalan ni, Tapi terpulang kepada kamu lah. Kenapa kamu ikut? Syaitan nak berlepas diri, direkodkan oleh Allah Subhanahu SWT. Begitu juga dalam ayat dan surah yang sama. Pertembungan, pertarungan, tuduh-menuduh di kalangan pemimpin dan orang yang menjadi pengikut. Pengikut kata, kamu lah yang mengajak kami untuk melakukan maksiat buat konsert ini dan sebagainya mengajak kami untuk undi orang yang tak baik dan sebagainya pemimpin kata eh saya mencadangkan sebab yang mengikut minta Allah Subhanahu taala gandakan balasan kepada pemimpin ini Pemimpin yang berkaitan kata, eh kenapa pula minta gandaan begitu rupa? Kamu yang ikut, ya yang sekadar mencadang saja, kempen saja. Tak paksa pun. Ha? Walaupun paksa kata nak, nak pindah tempat jawatan dan sebagainya itu, kata-kata saja kan? Ha? Tapi kenapa kamu ikut? Tengok, tuan-tuan boleh rujuk kepada surah Ibrahim. Nabi Ibrahim, pemimpin agung ia merupakan bapa kepada majoriti para rasul alaihi wasallatu wasalam jadi dalam hal ini tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala memang manusia apabila dipengaruhi 11 bulan dikuasai oleh syaitan satu bulan syaitan tinggal dia boleh committed untuk ikut jejak langkah syaitan sebab dia, dia biasa. Sebab itu bagi orang yang di luar di bulan Ramadhan, dia dah biasa dengan pakaian sedemikian rupa. Apabila datang bulan Ramadhan, dia tidak merasa apa-apa. Dia tidak merasai makna yang terkandung di dalam bulan Ramadhan. Ini yang menjadi masalah. Sebab itu, tuan-tuan dan perempuan, yang dirahmati Allah SWT. Bagaimana kita nak memastikan Sepuluh malam terakhir ataupun sepuluh hari terakhir, Sembilan hari lagi lah, termasuk hari ini. Kalau 30 hari, kalau 29 mana 8 hari lagi. Ya, kita tidak pasti sama ada di tahun hadapan. Kita akan bertemu. Ramai orang tidak bertemu Ramadhan. Ramai orang ada bertemu separuh Ramadhan. Kembali menemui Allah SWT. Persoalannya, Apabila apabila nak memperoleh kejayaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang kita nak buru kejayaan ini. Ya, kita kena pastikan saki-baki lama yang ada dalam diri kita. Kita sebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Zalzalah peman ya'mal ya misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal ya misqala yarah Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah akan diperkirakan oleh Allah Subhanahu wa taala buruk juga diperkirakan oleh Allah Subhanahu wa taala Ya tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa hari Jumaat Dua hari lepas saya telah menghadiri satu Pengkebumian. Saudara yang agak jauh lah. Jadi, ramai yang sedih dengan kematian dan rakan-rakan hadir di tanah perkuburan di rumah sebelum itu. Ya, kita lihat berbagai cara. Sedih mata tengok bengkak mata, merah mata, keluar air mata. Sejauh mana di kalangan mereka itu ada yang berpakaian. Yang umumnya nampak sopan lah. Tapi, nipis. Kalau pakai tudung, di dada dada nampak, menangis. Satu. Ada setengah orang menziarahi orang mati, dia pakai pakaian putih. Mungkin bagus juga sebab mengingati bahawa dia nanti akan dikapalkan dengan kain putih. bagus jelah. Tapi kain nipis yang dipakai itu, kain yang dipakai, kain putih itu nipis. Banyaklah. Datin ke dan sebagainya banyak kita lihat sejarah-sejarah yang lampau lah. Tapi semasa pun ada tak ketinggalan lah. Nangis tetapi ya anak menangis. Tapi aurat di sana sini nampak nampak bertudung. dong satu dua. Apabila habis sempurna pengkebumian... Ialah tak wajib berdoa tu. Kan? Dalam ramai-ramai anak yang berjawatan. Mungkin dia segan ke, dia malu ke dan sebagainya. Wallahualam lah. Ya sama ada malu ke sebagainya, tak ada masa malu dah sebenarnya. Masa kesedihan dan doa mengharapkan. Tapi tak ada. Entah macam mana. Saya dilihat oleh kawan kepada si mati ayahnya kepada kawan kepada ayah yang mati ni ya dia, dia tengok saya tak tahu lah daripada mana sumbernya astro ke setelah mana dia tengok wallahu alamlah saya pun tertanya juga gambar saya yang dicuri ni daripada mana dia tampal situ tu hmm? dengan kebenaran tidaklah ataupun tidak tu ke kan? tak apalah kalau dah ada internet tu tak apalah ambil lah kan jadi persoalan yang kita nak lihat, benda yang simple Nak berdoa kepada roh si ayah keluarga yang meninggal. Sejauh mana kemampuan? Kalau tak mampu, macam mana? Ya sudah dia ada perasaan malu, segan dan sebagainya kita. tetapi itulah yang harus kita lihat kepada diri kita yang dua keadaan yang kita lihat dalam dua ayat dalam satu ayat surah al-furqan apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut karakteristik ataupun kepribadian orang-orang yang beriman ini sebagai ibadur rahman wal ladzina yaquluna rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil imama hlayan terakhir surah al-qur'an di antara banyak-banyak yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala salah satu sifat orang-orang yang beriman hamba Allah ini yang sentiasa mengungkapkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala rabbana hab lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunaw imama minta Isteri, anak-anak, generasi mendatang. Semuanya menjadi orang-orang yang baik. Kurata'ayun. Sejuk mata memandang. Ya, Melihat anak. Bangun malam. Kiamulail. Anak berpakaian. Baik. Ikut perintah Allah SWT. Sejuk mata memandang. Dan minta generasi kita ini jadi pemimpin. Memimpin tak kira di peringkat mana. Bukan nak kejar jawatan PM. tapi pemimpin. Kalau boleh kejar, kejarlah. Yang tak boleh kejar, dia kena berada di semua keadaan. Pemimpin dalam konteks rumah tangga. Yang nak memimpin rumah tangga, ini bukan senang, tuan-tuan dan bau au Nak memimpin diri kita, Memimpin kemarahan yang ada pada kita. Kita marah ke Nak hapuskan kemarahan di bulan Ramadhan. Betul, marah tetap marah. Kalau dia merosakkan negara, memang payah kita nak marah sebab dia telah merosak umat seluruhnya. Tetapi, mohon hidayah daripada Allah SWT untuk dia. Umar yang merupakan orang yang hampir-hampir nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dia masuk, rekod yang lalu dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau kita marah kepada orang, ya. Marah tetap kita tak boleh lari. Orang yang melakukan maksiat kita kena marah. Tetapi dalam konteks masyarakat kita ni, manusia yang melanggar hukum Allah kita tak marah. Yang kita banyak marah apabila dia banyak attack kita, mencerca kita. Sebab tu satu malam saya berjumpa ber, ber apa ber, berbuka dengan seorang pemimpinlah di Malaysia ni, saya tak tak perlu sebut namanya. Orang ramai bimbang kalau dia dipenjara ke. Dia kata tak usah bimbang. Saya dah biasa masuk penjara. Ya. Nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Yusuf. Di penjara. Jangan bimbang. Kalau saya dipenjarakan. Bagaimana sikap anda. Tanggungjawab anda. Kalau saya dipenjarakan. Apakah semuanya mati? Dia mengajak bagaimana menyuburkan ilmu. Menjana perkembangan ilmu. Supaya masyarakat, ummah terus menerus, berpijak di atas kebenaran ilmu. Kita berada di mana, dan politik, ekonomi dan sebagainya. Tentu dan perempuan, yang di rahmat Allah SWT. Kita nak mengurus. Kalau kita marah ke orang, kalau kata orang marah, orang luk cerca kita. Dia akan menjadi barah. Kita tak tenteram jiwa. Ya, Sebab itu Sayyidina Ali. Apabila dia berhadapan dengan seorang Yahudi. Yang nak. Yang mencerca Nabi. Menghina Islam. Dalam peperangan itu. Tetapi dalam suasana dia hampir-hampir nak membunuh. Tiba-tiba Yahudi itu ludah ke muka dia. Dia berhenti. Beza. Di antara dua keadaan. Peribadi dan Islam. Mencerca Islam tidak ada kompromi. Mencerca peribadi masih ada kompromi. Dia tak nak bunuh Yahudi itu. Dibimbangi bahawa pembunuhan tindakan yang diambil adalah kesan daripada ludah Yahudi ke muka dia. Itu peribadi. Bukan agama. Jadi tuan-tuan dan perempuan ini yang dirahmati Allah SWT bukan senang. Kita nak menguruskan kemarahan kita. Emosi kita. Nak menguruskan keluarga. Yang ya, kalau tuan-tuan dapat manfaat boleh rujuk kepada satu slot Dr. Muhayyar. Hari Rabu pukul 10 pagi. Diulangi pada hari Sabtu. Pukul 7 pagi. Radio IKIM. Yang merupakan antara great motivator sekarang ini. Yang boleh dimanfaatkan. Mungkin boleh beli CD dia dan sebagainya. Seminggu sekali. Di Radio IKIM. Pakar mata. Yang hebat. Apabila dia menyebut bahawa Ya ada orang Telepon dia kata Ayah dia, mak dia berpisah dan sebagainya Menyebabkan dia Gagal dan sebagainya Kenapa salah ayah dan mak? Dia kata Masa dia SPM dulu pun Ayah dia dan mak dia berpisah Dia tahu ayah dia baik Mak dia baik, mendidik dia daripada awal lagi Supaya menjadi Petugas, pekerja kalau doktor-doktor Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi nak macam mana? Dah ditakdirkan. Dia masih cemelang. Dalam konteks. Meraih kejayaan. Maknanya dia tidak melihat faktor itu. Bagaimana, kenapa kita nak menyalahkan? Betullah ada kesan dalam konteks. Uh, kehidupan. Orang kata. Uh, doktor lebih. Lebih baiklah sebab. Dalam konteks. Dibesarkan dalam suasana begitu. Punya kekuatan rohani, kekuatan spiritual, emosi. Mungkin orang lain berbeza. Betul berbeza. Tetapi bagaimana menangani permasalahan? Jadi dalam hal ini, memang kalau dulu saya sebut. Persoalan kalau kita antara faktor yang menjadi barah dalam diri kita ini. Timbulnya barah dalam diri kita ini kerana struktur. Dari segi emosi kita. Tak berapa stabil, akhirnya dia berkumpul dalam diri kita menjadi suatu yang negatif. Jadi tuan-tuan dan puan-puan -tuan, yang mati Allah SWT sebagai kesimpulan. Dalam konteks, kita nak mengejar, nak memperolehi. Kita mohon kehadaratan kepada kita. Jadi, saya ulang lagi. Untuk pastikan kekuatan kita bermalam kiamulayah ia ya, etika baca Quran waktu malam ini kurangkan pengambilan makanan supaya badan kita rasa ringan dan kita boleh buat sebab kalau dah tertidur ni dia nak bangun payah kan jadi kita cubalah ha? sebab iyalah masing masing lah suami isteri maknanya berusaha anak-anak berusaha jadi insya-Allah tapi kalau kita kekalkan cahaya yang lama agak sukar lah. Jadi kita gunakan kesempatan untuk memahami banyak perkara dan kita yakin dalam kesempatan ini mungkin tak banyak ayat al-Quran yang kita boleh huraikan boleh kita lihat terjemahannya dan sebagainya. Tak apa. Apa yang boleh kita buat kerana Allah Subhanahu tak mengharapkan keredaan Allah Subhanahu taala dan kalau kita bersungguh-sungguh insya-Allah Allah Subhanahu wa taala tidak menghampurkan kita untuk kita berada di malam Lailatul Qadar, malam Qadar itu dan memperoleh ganjaran yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dalam kalangan yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala, hasanah di dan hasanah bil akhirah. Segala kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekasaran, mohon kemaafan daripada Tuan-Tuan dan Mampuan. Saya juga mohon keampunan daripada Allah Subhanahu SWT. Aku lukali hadam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.